İmam Hüseyin əleyhissalamın Kərbəlada birinci xütbəsi İmam Hüseyin əleyhissalam ayağa qalxdı. Qılıncının dəstəyinə söhkənib, uca səslə buyurdu. Sizə Allahı and verirəm, deyin görüm, məni tanıyırsınızmı? Dedilər, bəli, sən Peyğəmbər övladı və onun nəvəsisən. Əzrət dedi, sizə Allahı and verirəm, bilirsiniz mənim cəddim Allahın rəsuludur? Dedilər, bəli, Allaha and olsun bilirik. Əzrət dedi, sizə Allahı and verirəm, bilirsiniz mənim atam Əliyibnə Əbu Talib ə.səlamdır? Dedilər, bəli, Allaha and olsun bilirik. Hazrat dedi: "Sizə Allahı and verirəm. Bilirsiniz, mənim anam Muhammed Mustafa Salavatullahın an qizi Fatimey Zehradır." Dedilər: "Bəli. Allah'a and olsun, bilirik." Hazrat: "Sizi Allah'a and verirəm. Bilirsiniz, mənim nenəm Hüveylidin qızı Xadicədir və qadınların arasında ilk dəfə O, İslamı qəbul etdi. Dedilər, bəli, Allaha and olsun, bunu da bilirik. Həzrət dedi, sizə Allah'ı and verirəm, bilirsiniz, Həmzə Seyyid-i Şühada atamın əmsidir? Dedilər, bəli, Allaha and olsun, bilirik. Həzrət, sizi Allaha and verirəm, bilirsiniz, Cəfər Təyyar mənim əmimdir? Edilər bəli, Allaha and olsun bilirik. Həzrət dedi, sizə Allahı and verirəm, bilirsiniz yanımda olan qılınç Peyğəmbərindir. Dedilər, bəli, and olsun Allaha bilirik. Həzrət dedi, sizə Allahı and verirəm, bilirsiniz başımda olan əmmamə Peyğəmbərin əmmaməsidir. Dedilər, bəli. And olsun Allaha, bilirik. Həzrət dedi, sizə Allahı and verirəm. Bilirsiniz, ilk dəfə Əli Əleyhisselam İslam dininə iman gətirib, bütün insanların elmlisi, səbirlisi olub və hər bir müsəlman qadın və kişinin rəhbəridir? Edilər bəli, Allaha and olsun, bilirik. Həzrət buyurdu, Bəs nə üçün mənim qanımı tökməyi halal edirsiniz? ki atam kövsər hovuzunun su paylayanıdır və qiyamət gününün həmd-i səna bayrağı onun əlindədir. Dedilər, biz dediyin sözlərin hamısını bilirik, amma susuz dodaqlarınla cam verməyincə səndən əl çəkən deyilik. İmam Hüseyin ə.səlam, Xütbəsini sona çətdirdi. Bacısı Zeynəb salamullah və qızları bunu eşidib üzlərinə şilli vurur, uca səslən ağlayırdılar. Bu vaxt İmam Hüseyn ə.s qardaşı Abbas və oğlu Əli Əkbəri əhl yanına göndərib buyurdu. Qadınları sakit edin, çünki canıma amd olsun, bundan sonra onlar çox ağlayacaqlar. Ravi deyir, Übeydullah İbni Ziyadın məktubu Ömər İbni Sədə çatdı. O, məktubda Ömər İbni Sədi təşviq edərək müharibəni tezli ilə başlayıb işi sona çatdırmağı əmr etmişdi. Bu vaxt Sədin qoşunu atlara minib İmam Hüseyin əleyhissalamın xeymələrinə tərəf iləllədilər.